A csend Megdöbbentő mi minden volt képes megélni a konyhakertünkben, a nedves, porhanyós, vörös agyakban, amely szigetként emelkedett ki a homoktenger közepéből. Úgy képzeltem, hogy a zöldségek összeszorított fogakkal, zokszonélkül növekszenek, megvetik a talajban szálkás sárgarépa és petrezsajam lábukat, és aztán mással sem törődnek, csak azzal, hogy megérjék a következő reggelt. A káposztafaják bután vigyorogtak a nyírkos hajnali levegőben, a céklák pedig az alkonyattól tündököltek, mint túlsúlyos, magukba omlani készülő csillagok. Illatozott a kakuk és a csombor, délutánonként pedig a karalábé borzós üstökével játszott a szél. A krumpli színpompás virágától dízbe öltözött a kiskert de a legszebb mégis a zöld paradicsom és az ezüst sárga tévépaprika volt éjszakánként, a hold fényében ragyogva. Ilyenkor, ha a konyhások már nyugovóra tértek, és nem kellhettek félt vápolt terményeik védelmére, kiosontam a zöldségek fényétől tündöklő éjszakába, a fejem fölött elterülő rejtélyességre néztem, aztán az emeleti ablakra, amely mögött épp az imént hunyt ki a lámpafény, és nekiálltam ajándékot gyűjteni. Ribizli fűrtökkel, brokkoli csokrokkal, koszorúba szedett napos tértem vissza szerelmemhez. Kidíszítettem éjjeli szekrényét, párnájára omló bársonyos fürtjeit, magányosan árválkodó ablak párkányát. Aztán mellé feküdtem és simogatni kezdtük egymást. Én a finom ívű hátgerincet, ő pedig tomporomat, amit sűrűn borította göndör, érdes szőrzet, mert ennek a szőrzetnek a tapintása megnyugtató hatással volt felajzott idegrendszerére. Éreztem az ülepemen föllemozgó kis kezet, mélyen belélegeztem a friss, lédús, növényi testek illatát, és minden este úgy aludtam el, abban a biztos tudatban, hogy jobban ez már nem is lehetne. Aztán kedvesen pocakja növekedni kezdett és érzékenyé vált, neki magának még több gondoskodásra volt szüksége. Napjában ezerszer is körbe táncoltam, úgy éreztem magam, mintha kölyök majmok vissonganának bennem. Lehoztam volna neki a csillagokat és az égről, de végül mégis inkább csillogó paradicsomot és dísztököt kapott helyettük. Akkor jelent meg az életemben az ihlet, minden reggel egy, -egy új vers volt a fejemben. Sőt, megtörtént, hogy már esténként is ott fészkelődött az agyam tekervényeiben, még csiszolatlan, pattintott formában, mintha csak a fenekemet simogató kezecske egyengedte volna el rajta a durva éleket. Reggeli közben pedig felolvastam legújabb költeményemet, először csak szerelmemnek, majd a többi ápolónak is. Csak az ápolói munka keserítette meg ezeket a boldog perceket, az ágytált az injekciózás, az alattomosan tekergő perfúziók galádul ellentétben álltak reményteljesen zengő költeményeimmel. Kedvesemen is láttam, hogy egyre nehezebben viseli az ellentmondást, így hát megpróbáltam rábeszélni, hogy várandóssága idejére kerülje el a kórházat. Ő azonban megmakacsolta magát, szívós lett és akaratos, mint a konyhakert veteményei. Egyre inkább úgy viselkedett, mintha valami rémisztőnek készülne a szemébe nézni, valami mindkettőnknél hatalmasabbnak. Már-már megátalkodott eltökéltséggel adagolta a fájdalomcsillapítókat, mostatta a túrószínű testeket és cserélte a mindig mocskos pelenkákat, úgyhogy végül én lettem az, aki fokozatosan felhagyott a munkával, hogy erőmet és időmet teljes egészében a költészetnek szentelhessem. Ő pedig támogatott ebben, szótlanul elvégezte az én feladataimat is, csak az emelgetésnél nyújtottam neki segítséget, és az eddiginél is dúsabb csokrokkal igyekeztem meghálálni teherbírását. Mégis úgy tűnt, távolodni kezdtünk egymástól, és ebben a távolodásban is volt valami természetesség, mintha csak mindketten a nekünk kijelölt körpályán keringenénk, Körpályáink pedig éppen egymástól elfelé tartanának, de csak, hogy hamarosan újra közeledni kezdjenek, és egy adott ponton újra összefussanak. Erre vallottak éjszakai együttléteink is, hiszen szerelmem már régen nem tudott hasra fordulni, hogy simogató kezemnek felfedje karcsú gerincét. Egy oldalúvá váltak tehát nyugodt pillanataink, ő az oldalán heverve erőtlenül tapogatta kidagadó ujjaival a paplan alatt domborodó két sört és fél gömböt. Miközben én feküdtem, és a boldogságon gondolkodtam, koponyámat pedig immár belülről is beragyogta a szobában felhalmozott leves zöldségek fénye. A terhesség utolsó hónapjaiban szerelmem még nyugtalanabbá vált, szigorú tekintetével egyre zordabban méregetett. Hálátlan munkájába merült, esténként csatakos volt a verítéktől és az elkeseredés könnyeitől, végül pedig már ajándékaimat is elutasította. Rájuk se nézett, úgy haigálta ki őket az ablakon. Aztán egyik este, amikor mégis lelopóztam a kertbe, őt is ott találtam, a káposzták között térdelt, tehén szőke haja egybe mosódott a háttérben világító ablakok színével, gömbölyű pocakja a káposzták glóbuszaival. A hold éppen fölött állt, mint tégi meghosszabbítása, akár ha láthatatlan egyenes kötni össze az a mai nagyra becsült hátkerinc szívével. Szerelmen pedig ugyanezen vonal mentén felszegte a fejét, öblös torkát a kitárulkozó égre nyitotta, és félelemtől tépet hangon vonítani kezdett.